Kung Gustav den femte fyller 90 år den 16 juni som blir en klang och jubeldag. Den börjar i Storkyrkan med morgonbön och halv elva prick tar kungen emot folkets första hyllning som framförs av 4 000 barn från hela landet. Kungen står där i sin blå generalsuniform och lyssnar och det immar en smula på de starka glasögonen. Hyllningarna för kung Gustaf på 90-årsdagen har som framgått av direktreferat i radio pågått hela dagen. Konungen förklarade att denna vänliga uppmärksamhet på hans 90-årsdag djupt rörde honom. Sedan kung Gustav intagit lunch och tagit emot hovets och stabernas uppvaktning följde klockan 15 den stora kortesen genom Stockholm som blev en medborgarhyllning av stora mått. I kungens fyrspända vagn med förridare åkte kronprins Gustav Adolf samt prinsessan Sibylla med lilleprins prins Carl Gustav. Därefter följde i andra vagnar de övriga kungliga. På olika platser utmed färdvägen bildade truppstyrkor häck. Längs hela vägen väntade mångdubbla människorled som hälsade den kungliga kortegen med hörarrop och viftningar. Drygt en halv miljon människor beräknas följa färden som går genom stora delar av Stockholm. Och i folkvimlet träffar Radions Folke Olhagen en 64-årig dam från Mockfjärd. Och ni har kommit hit bara för kungen? Ja, är det bara det? <laughs> så ni pratar. Berätta nu då. Vad har ni det var sett idag? Vi, vi har sett hans majestät Och så den där lilla tronföljan. <laughs> Och vi hoppas att det, att det får bli lugna tider. Så att han får efterträda sin eh, farfars par. Var det första gången ni såg dem båda? Nej, jag har, ja, den, den lilla förstås. Om jag inte jag sett i en annan värld så var det säkert den första gången. Men den kungen har jag sitt sedan Adet 1997. Jag var med på hans fars 25-årsjubileum. Och då var ju den här kronprins. Så har jag varit med och sett när, när prins Karl och prinsessan Ingeborg gifte sig. Den kungliga kottasen. Och sen har jag sett prins Wilhelm och hans fru när de gifte sig. Vad hette hon? Prinsessan Pavelonna. Och sedan har jag sett kronprinsen och Margareta. Men inte den här sista Och hela folkets hyllning Framförs av statsminister Tage Lander I konsersalen på Stockholms slott Så hyllar idag Ett enigt folk sin konung På hans 90 -årsdag. Sveriges folk i Heders majestät En självständig nations värdnad Och tillgivenhet Fria medborgares forstlandskärlek Tacksamhet för högt föredöme i pliktuppfyllelse. Beundran för en rik erfarenhetsvisdom. Tillit till aldrig svikande trofasthet. För statsminister mina herrar. Jag är djupt rörd över det vänliga ord som riktas till mig. Utalar jag nu till er och och ge dem till hela mitt svenska folk ett hjärtat tack. I juni inviger kronprins Gustav Adolf det nya konstmuseet Valdemarsudde som tidigare var prins Eugens bostad. Prins Ursen som gick bort 1947 donerade Valdemarsudde med alla konstsamlingarna till staten. Wilgoth Schöman debuterar som författare med boken Lektorn. Och det här året 1948 utkommer författaren Stig Dagerman med en ny bok Bränt barn. Och på bokhandelsdisken finns också Harry Martinssons första egentliga roman Vägen till klockrike som handlar om bolle som drabbas av en stor kärlekssorg och drivs ut på vägarna.